Похорон дався легше, ніж Марина очікувала. Можливо, якби хтось із тієї пістрявої юрби, що товклася навколо з дня трагедії, не додумався не шпигувати її транквілізаторами, все склалося б інакше. Потім була невеличка кав'ярня в центрі, Якби її воля, вона зосталась би з мамою і дочкою. Натомість довелося кілька годин терпіти теревені. Чоловіки сипали пустими обіцянками допомогти. Жінки, починаючи про дивовижні якості померлого, вміло зводили розмову до питання спадку, нібито піклуючись про вдову. І усі як один справно працювали щелепами. Нарешті годині о восьмій вечора Марина наважилась покинути кав'ярню. Їх утрьох із мамою та Марисею підвезла додому Люда, одна з небагатьох приятолюк. Подруг у Марини не було, бо донедавна в неї був Валера. Додому повертались самі, міцно тримаючись за руки, три самотні, безпорадні жінки. Як тільки двері ліфту прочинилися на їхньому поверсі, мати тоненько зойкнула. «Та що це коїться? Люденьки добрі!» Вона втягла назад до кабінки Марисю і тремтячою рукою вказала Марині в сторону квартири. «Доню, не йди! Краще когось покликати!» Між важкими броньованими дверима і стіною була щелина, і в глибині цього отвору виднілася безформна груда речей на підлозі вітальні. Хвилин десять знадобилось для того, щоб спуститися до консьєржа і зібрати кілька міцних чоловіків. Марина не знаходила логічних пояснень, як хтось, Зміг відчинити двері з трьома хитрими замками, за які Валера виклав чималу суму. Чоловіки-сусіди, крадучись, зайшли першими з палицями на поготові, але швидко повернулися назад. «Нікого нема», – змився падлюка. Один із них з пересердя сплюнув на сходи. «От безбожники» трасьця їхній матері, у людей похорон, а їм аби в хату. Точно, підтвердив консьєрж, це хтось зі своїх. Це як два пальці. Ну що? Знову міліцію викликати? безтакно додав він. Марина безсило кивнула і зайшла всередину. Він, побаченого, підкосилися ноги. Але... Спираючись на стіни, вона примусила себе обійти квартиру. Друзки скла, клапті паперу, шматки сімейних фотокарток, вивернуті шафи, розпотрошені дитячі іграшки і ретельно перевернута догори дригом кухня. Марина повільно сповзла на підлогу і вперше за день гірко заплакала. Остання крапля переповнила чашу, і Марина відчула несамовиту образу на життя. Доля, чи хто там зверху, не мала права відібрати в неї чоловіка, не мала права залишити їй руїни від усього, що вона так цінувала, руїни кохання, руїни родини, руїни рідного дому. Хай би це трапилось з кимось іншим і з ким завгодно, але не з нею. Якби хтось відповідальний за цю несправедливість був поряд, вона змусила б його за все відповісти. Раптом погляд зупинився на телевізорі. Телевізор стояв на звичному місці. Схоже, його не чіпали. Нічого не розуміючи, вона зупинила погляд на стереосистемі. Все було десь лід. Підхопившись, Марина бігала квартирою, заглядаючи до кімнат. Усе, від годинника до коштовностей, виявилось незачепленим. Це не погробування. Не розуміючи, що це означає, прошепотіла вона. Тоді навіщо? Мати з дочкою не відповіли, бо, обійнявшись, ридали в голос, і Марина вперше відчула, що лишилась сама. Не було кому владно прикрикнути на бабусю з онучкою «Тихіше ви! Розвели сирість!» Не було кому пригорнути і пробурмотіти на вухо «Не переймайся, пупсику, прорвемось!» І від того їй ще більше стало себе жаль. Хлопці з райвідділку пішли близько півночі. За попереднім висновком, зловмисника злякали, тому він не встиг нічого винести. Вдалося встановити спосіб проникнення через балкон. Сусідня квартира вже кілька років пустувала, тож... Шансів на розкриття пограбування було небагато, і, заморочена самовпевненими лейтенантиками, Марина шкодувала, що дозволила консьєржу викликати міліцію. Мама з дочкою, виснажені безжалісним днем, заснули, а вона, попри втому, взялась прибирати. Коли кухня набула звичного вигляду, затріщав телефон – Алло? Марина чекала, що слухавка обізветься голосом костика і вже прикидала, якби спритніше підключити жовтяка до розв'язання нової проблеми. Алло, тебе не чутно? Передзвони. Вона збиралась відключитися, коли хтось з кромовкою випалив. Не раджу пхати носа куди не слід. «То не твоя справа, не забувай, у тебе дитина!» І підсилив ефект короткими готками. Швидко підхопившись, Марина засмикнула фіранки і погасила в кухні світло. Отже, грабіжника ніхто не налякав. Навпаки, він сам намагався її нажахати. Його ніхто не налякав. І він нікуди не втік, він міг бути де завгодно ховатися у сусідній квартирі, чи підслуховувати за вхідними дверима. Перевівши дихання, Марина витягла з шухляди ножа і крадькома рушила до коридору, аби перевірити, чи він справді не за дверима. Зі сходового майданчика не чулося жодного звука.